Славина стояла перед усіма мов гола, хоч була в сороці, та без хусти, без убруса, в чому вибігла із терема. Боялась же, аби вибкиня не послала за неї гінців, не вирвала княжатка, тільки притискувала до грудей дитину в білому ряденці. Усі поглядали на Соловія. Мати Славини аж обличчям мінилася. Гнівене серце ладне було розірватись на шмаття з бажання захистити свою славку, і її дитя від докірливих позорок родичів. Абусл, може, й він почувався кепсько. Та чоловік є чоловік, на виду у нього нічого не розбереш. Абусл до того ж був мужем строгим і суворим, як і його батько Соловій. Тепла душа у матері Славчиної. Її була зрозумілою і такою пекуче близькою доччина біда. Її нелукава любов до князя їхнього, її палка материнська віддані з дитині і горда непоступливість своєю честю. Гніва виповнювалась рішучістю не дати скривдити дочку родакам, коли вже чужі потоптали її душу. Вона розправила плечі, колихнула на грудях дзвінкими разками коралового намиста. Взялася міцно в боки тільки рішучістю блискали її великі сірі очі з-під низько насунутої на чорні дугасті брови хусти. «А вже ж зараз усі кинуться на її доньку», мовляв, збезчестила чистий рід їхній. Від очікування тих ганьбливих слів гніва затиснула так, ще її обличчя від випнутого передпідборіддя враз зробилося кутастим. «А що готує їм дід Соловій? Яку кару? Певно ж яку». Вогнище пращурів, скаже, не може бути вкрите соромом. Хай йде собі геть, повія, княже. І згоєм нехай по світу тиняється. О, діду старче, тільки-но посмій вимовити ці слова. Гніва тобі відразу ж кинеться в очі, витягне язик твій кощавий. А ти, батько Бусле, що вчиниш ти? Вона торкнула ліктем свого мужа, який стояв, смиренно опустивши на груди голову. Ганьба дочки якось ніби в'ялила, Силу і прибивала до землі, як отравину градом. Хіба він міг думати, що великий київський волостель може скривдити дівку? Подвір'я гелготало, як розтривожене гусяче стадо. Жіноцтво судливо, отверталося від славки, спльовувало в бік. Молодші хотіли упіймати її погляд, а коли ловили, сміялися в очі. Статечні мужі намагались і не дивитись на збезчещенуть чулися ніби якимись винними за свій рід чоловічий. Сварун, найстарший брат Соловія, нюхнув повітря і не знати до кого кинув. Треба знайти для дівки хлопака ізгоя, аби сором її покрив. Ізгоя? То це годувати ще один рот? Відривати хліб від наших дітей, від чесних матерів? заверещала одна з молодиць. І веретею не виодріжуть у когось із нас? Це вже розсудливий господар обізвався. А я без землі не сидітиму, ті без худобини. То нехай князі дає, а то вигнав голо. Мой не його дитя, мало хто. Йой, люди, пощо плещете на дівку? А, була дівкою. Славина шулилась від тих слів, як вербиться на морозі. Бігла до рідного дому, гадала знайти тут захист. Ой, як боляче, коли й родаки вривають честь твою і отак безсоромно б'ють словами, кидають її під ноги. «Ой, матінко, гніво, як боляче!» Вона кинулась до гніви, і та обійняла дочку з дитиною, ніби тілом своїм хотіла захистити її від тих слів. Втворіть тишу!» – раптом прогучав сильний голос діда Соловія. Хтось ще не міг спинити себе й докинув і своє колюче слівце, та його перехопила гніва. «Мовчи, вороняче горло, і на твою голову біда знайдеться!» Соловій обіперся, об сучкувату ковіньку, оглянув свій рід. Родаки вгамовувались. «Вопіяла біда в нашому роді! Пощо що Гніва Гніварвучко зняла рукою сльозу і щоки, витрила долоню об сорочку. «А вже що біда! Усім їм біда!» А Соловій продовжив. «Батьця, усі тут праведники зібралися, але всі просите у богів милосердя, а самі умієте бути милосердними!» «Чужою бідою всі хитрують!» – не витримала гніва. Соловій мовчки повернув до неї сиву гривасту голову. Пощо, молодиця, кидаєш порожні слова на вітер, коли бачиш зачинені серця для правди?» Боги завжди спокушають серце людське блазном. Сьогодні одному випала покута за гріх, завтра іншому. І невідомо, у кого який гріх буде більший. Для людських бажань немає єдиної стезі кожний пливе своїм руслом і невідомо яким скорбом виповниться душа кожного з нас завтра усі богрішні єсть як незбагнений шлях сокола в небі так неосяжна й стежка до серця людського родичі заніміли у мовчанні певно перебирали в пам'яті свої гріхи минулі чи наважувались на нові то правда кожного з них чекає своя покута але зайвий рот у такій великій родині зайва беретея ораниці відторгнута від твоїх дітей. Хто ж тут утримається? Гніва витирала мовчки сльози, бусло нарешті підняв голову. Батько Соловій мовить правду дорога життя повна несподіванок. У Славини відходило затерпле серце. Гаряча кров била в скроні, руки щосили горнули дитину до грудей. Гніва сполошилась, ще задушить немовляна біжена, Вирвала з її рук теплий вузлик, притулилась щокою доличка маляти, дитяч чмокнуло губами, Лебонь їстоньки просило. «Княжатко!» Затвердили дотепер обличчя гніви, Розм'якло. В ласкавому світінні її великих сірих очей Промінилась надія. «Славина ловила кожне слово діда Соловія, То він її не виганяє з родини». Льози градом котилися з очей, як прозорі перлини. Уста розпухла під сорочкою випружинились високі перса молодої повносилої матері. Сорочка на грудях почала мокріти, сочилось солодке материнське молоко. Соловій же здійняв над собою ковіньку і ніби націлився у своїх родаків. «Хто з вас зараз може присягти, що завтра богини скарають котрось ганьбою або смертю або лукавством?» хто може похвалитись, що усі дороги неба звідав, що зібрав у своїй долоні вітер, що йде знаним шляхом. Кожному боги вказують свою дорогу, і славку нашу боги вивели на цю стежину. Вона народила сина, великому князеві єдиного нащадка, і слава їй! Оні, мілі родичі, тільки очі малупали. Оця вітрогонка, оце Стедовисько має бути прославлена, а вони чесні, вірні мужі й жони, і їхні діти, ні. Так пощо ж тоді князь її вигнав? Тю на тебе, скинулась гніва, сама втекла, бо лупкиня хотіла відібрати наша княжа. Ба уже й наше. То нехай князь і бере її в жони, обізвався нарешті Німаня. По по покону? То його справа, а як не візьме не дамо княжати», – докінчив Соловій і твердо цюкнув ковінькою об землю. «А тож, лупкині не віддамо, наше воно дитя!» аж захлинулось на радоща гніва. «Наше! Он, який рід у нас великий, виростемо княжа наше!» Загомоніли, зашуміли родаки. «Справді, бо дитя княже єдиний нащадок, і віддати його злій лупкині? Не бути цьому! Не хочуть вони холопити ні своїх душ, ні своєї плоті». А князь нехай бере Славину в жони, по обличчаю. Оце їхнє слово. Та куди ж зараз, дітися їй? Ходи, Славко, до нас. У мене хата велика, діти сіли на своїй оранці, сама живу. Це підійшла до Славини бабця красичка, сестра діда Соловія, суха, згорблена із пригаслими очима і виробленими руками, була високою й кощавою. О, що це тобі в голову зайшло? Чи в неї батька матері нема? скинулась до неї гніва. «Так у вас іще дітиська, отроки, а в мене порожньо». Очі баби-красички спалахнули живим відсвітом. «Не піде Славка нікуди», – воєвничо виставила вперед своє плече гніва. «Ходімо додому, Славко, час годувати княжа». Славина зашарілася, схопила руками себе за груди. «А ви, ходіть, здорові діти, веснуватий час. Зузулі давно очинили небо ключами». Дід Соловій підняв свою ковіньку, і помахав неї на своїх нащадків, як на отару овець. «Гайда! Гайда!» На душі у славини було святочно й чисто, як у небі досяяла прозора ясність. Увесь світ промінився сонцем, лагідно, гожо. Після всього пережитого славина чула себе щасливою тим щастям, яке стає зрозумілим тільки тоді, коли душа перейде коло великої людської кривди. Тепер в її душу війшло тихе сяєння супокої. Може, то було сяєння щастя? Тільки чола, ніби втома, загусла важкістю в зіницях, важкістю налились ноги, мабуть, від перетлілого горя, а може, від надбаної і привселюдно визнаної її материнської правди. Дитя ніжно присмоктувалося до грудей, цідило в себе теплоту материнського життя, яку та віддавала з радістю, щедро і самозречено. Бо що на білому світі, підвладному лише богам, є вищим за високу материнську любов? Далеко у мріях своїх возносився київський князь Тург, волостель землі Полянської. І боявся своїх мрій, бо розковували вони його зухвалість, а самого тягли за межі усталеного, у звичайного буття, де ламались старі звичаї і покони землі Слов'янської. Зважував, як сусідні великі державці стали сильними, збагнув, через самовладдя міцними стали. Коли наступали на горло меншим, лукавішим волостелям, що своє чистолюбство ставили поряд із державним, і він, князь Тур, із дому славетних києвичів, також міцно нині восхопив свій кулак, кормило своєї землі, тому й вивищився над іншими, підкорив їх своїй владі і своєї волі і силі. Он вони, оті родові князькі старішини, Микульчич Порозький, Радим Переяславський, Чурило від Триполя, Ольма із Чернігова, тепер поставили свої тереми поряд із його палатами, гнуть хребти під його важким мечем. Лише Добрита, полянський старішина з лівобережних оселищ, разом зі своїм сином Олієм утік до Білоберега, до моря. Не дістати їх звідти Туру. Але нехай живуть, там вони йому не заважають. Усі полянські племена тепер були під рукою Тура. А коли б він восхопив самовладдя над усіма племенами слов'янськими? Чи була б його сила меншою, аніж має ромейський імператор – чи Хозарський Каган. Го, перевершила б їхню силу. Але тоді земельні князі і князьки мали б погинути в усій Слов'янщині. Поступитись волею свого народу. Народу? А може не народу, а тільки своєю власною волею і власним владарюванням. Зате яка б сила постала отут, на берегах Священної Слов'янської ріки – Ріки великого і могутнього Перуна. Думки-гадки терзали його душу ночами, Чув у собі сили зробити велике діло для своєї землі. Сумніви ж спиняли, вселяли у серце острах бути проклятим, Дістати слави і згубителя волі народу свого.